Andrew végzete. Mikor a remény erős, a félelem gyenge, egy robbanással lesz mindennek vége. Mikor elfogadtam ezt a megbízást, tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Anthony is akkor tűnt el, mikor a legnagyobb szükségem lett volna rá. Egyszerűen egy szó nélkül felszívódott. De nem baj, elintézem én ezt nélküle is. Amikor a bérelt hajóval elindultam, tudtam, hogy ismeretlen vizeken kell majd hajóznunk, így óvatosabbnak kellett lennünk. Nem utasíthattam el a feladatot, vissza kellett nyernem Ramirez bizalmát. Elhatároztam, hogy bármi történjék is, bármennyi időbe is teljen nem fogom feladni. Nem tudtam még hogyan, de Krisz és én újra együtt leszünk, ha addig élek is. Az utunk sima volt, és már-már úgy tűnt, minden rendben lezajlott. A rakományt gond nélkül célba juttattuk. A hajón kifutott, és már visszafelé tartottunk. A telefonom egyfolytában csörgött, Tony hivogatott szintelen, de nem érdekelt, nem vettem fel. SMS-ekkel is bombázott, de azokat nem olvastam el. Nem érdekel, minek tűnt el? Majd elmondja, mit akar, ha visszaérek, gondoltam. Haragudtam rá, és az egész világra. Azt mondta segít, erre elnyelte a föld, azt sem mondta hová ment. Biztos visszaért, és hallott az akcióról. A hajó orránál a korlátba kapaszkodva a vizet kémleltem. Átcsorogtam és ábrándoztam. Közben a telefonom kijelzőjét bámultam meg babonázva. Egy fénykép volt a rajta Kriszről és a rólam, ahogy önfelettem mosolygunk. Ezt a képet még a nászúton készítettem. Ez a lány szétszúzott bennem mindent. Emlékezni kezdtem, felidéztem magamban a legszebb pillanatainkat. A találkozásunkat. A mosolyát, az arcát, amikor bátortalanul újra a jégre lépett, amikor először megcsókoltam az ágyban, mint a lepergett volna előttem az egész újra. Mosolyra húzódott a szám, mikor eszembe jutott, hogyan tépte meg Betszit a jachton. Képtelen vagyok nélküle élni. Meg kellett találnom a megoldást, a kiútat Egyszer csak hirtelen rezegni kezdett a telefonom, és a kijelzőn nem Toni, hanem Krisz nevét olvastam. Lefagytam, csak dermedten bámultam a rezgő készüléket. Biztos, hogy ezt csak álmodom, ez nem lehet valóság, ő örökre elment. Ekkor hirtelen hatalmas a robbanás rázta meg a hajót, és engem, mintha valaki teljes erőből hálba lökött volna, zuhanni kezdtem a jeges vízbe. Olyan hirtelen csapódtam be, hogy azt sem tudtam, merre van fent és merre lent. Tanácstalanul kerestem a levegőhöz vezető utat. Mikor végre elértem a felszínt, minden irányban a hajó apró darabjai repültek felém, és egészben maradt rész pedig lángokban állt. Le kellett húzódnom a víz alá, mert tartottam tőle, hogy valami rámesik és agyoncsap. Mikor abban marad a halálos zápor kétségbe esettem, pásztáztam a felszínt, valami szilárd tárgy után, amiben megkapaszkodhattam volna. Annyira hideg volt a víz, hogy alig bírtam mozogni benne, Megmerevettek a végtagjaim, vacogni, remegni és reszketni kezdtem. Világosá vált, hogy ez rámi ez üzenete volt. Tudta, hogy sosem mondok le Kriszről és a gyerekemről. Azért küldött ide, a jeges tenger kellős közepére, mert biztosra akart menni. Tudta, a robbanás túl is élem a hideg vízben, halára fogok fagyni. Éreztem, hogy lassan felmondják a szolgálatot az izmaim. Ahogy körülkémleltem, sehol nem láttam semmi, csak a végtelen tengert. Bármerre is néztem, semmi sem törte meg a látóhatárt. Kapaszkodni sem volt már erőm. Rajtam kívül ketten voltak még a hajón, de egyiküket sem láttam a vízben. Valószínű mindketten a hajó belsejében tartózkodtak. Az az egy dolog fájt a legjobban, hogy tudtam, soha nem tarthatom majd a kezemben a gyermekem. Nem láthatom többé Krisz boldog, mosolygós arcát. Mikor már feladtam volna, megjelent előttem Krisz szépséges, kedves arca, ahogy arra kért, tartsak ki, de nekem ehhez már nem volt erőm. A tenger zúgása különös érzést keltett bennem. A fadarab, amelybe sikerült belekapaszkodnom, imbolyogva lebegett a lágy hullámokon. Éreztem, hogy lassul a szívverésem. A pilláim akaratom ellenére minduntalan lecsukódtak egy-egy pillanatra, hogy aztán rögtön újra kipattanjanak a szemeim. Nem alhatok el, hajtogattam magamban, mert akkor lecsúszom és mindennek vége lesz. Sajnálom, hogy csalódást okoztam neked, Kriszi. Suttogtam magam elé, amikor végleg feladtam a küzdelmet. Képtelen voltam tovább harcolni a dermesztő hidegen. ellen. Nem futottam már hiába való álmok után. Követtem a vágyaim, harcoltam is értük, de most elfogyott az erőm. Feladtam. Vége lett. Teljesen megfagyott a vér az ereimben, minden lélegzetvétel éles késként szaggatta a tüdőmet, a görcs minden izmom összehúzta. Úgy éreztem, a pokol legmélyebb bugyraiban vagyok, és most nyerem el méltó büntetésem az elkövetett bűneimért majd szépen lassan mindent elnyelt a jeges sötétség.